Eta sortziak artean probetxuzko ikastaro bati buruz mendian ez galtzeko ikastaroa da, adiberaz mendizaleok. Mendian ez galtzeko prestaketa oinarrizkoa da. Hau da, mendira irten bainolen gauzak ondo prestatu berditugu. Motxila antolatu, mapa eta leburu egokia kartu, eta bertgun material guztia eskuratu, arropa, zapatak eta bestelakoak ezaztu. Horrez gain, mendian gaudela, komen da, ibilbidearen berezitasunak barreneratzea, Juan Carlos Muñekas abadinoko aiuitz menditaldeko kideak esan digunez bate batetik pasatzen ba, eskumara hartzen badugu, ba hori nolabait grabatzea buruan ez? Gedo ba ikusten du igual borda bat hor eskerrean sartuta, gedo basuaitz berezi bat. Batetai guztioiek joan grabatzen buruan nolabait. Horrek ematen digun nolabaitz ziurtasuna, badakigun nundi joaten garen. Orientazioa Orientazioazken zinean da, teknika multzo bat jakiteko e, dozein momentutan nuntzauden aliketa zehatzen. Dena den mendira irten aurretik, eskarmentua dutenek, zein mendian sekulan ibili ez estirenek, onako urrezko araua bete bardute. Maparen gainean, ibilbidea planifikatu ondo. Ze luzera duen, ze aldatza duen, nundi joan behar dugun, eta nola ibilbide hori buruan euki. Eh? Naiz eta mapa eraman gainean buruan neuki. Eta gero, ibilbide hori egiten dugun bitartean, baxuan ziurtatzen mendian ez galtzeko beraz orientazioa edukitzea premi askoa da. Orientazio teknikak eta ezagutzea, komenigarria da batez ere leku ez ezagun batera goazenean. Mendizaleak azken gara jauetan apur bat erreta gaude mendi famatuekin nola beti jendez bete dago. eta orduan saiatzen gara topatzen hori beste mendi hori igual alboan dagoena baina jende gutxiago daena. Eta orduan hori leku ezagun batera joaten jotengara komenigarria da eh, jakitea apur bat. Eta gedo naiz eta izatea mendi ezagunak eta. depende Dependeguraraldiaren egoera zelan dagoen pelainoa dagoen edogun da goen komenigarria garria da jakitea bat. Persona bat galtzen denean, askotan gomendio kontra jarriak ditugu. Batzuk diote, gauden lekutik ez mugitzeko, eta beste ekordea laguntza bilako behar dugula. Beste mendizale bat, edo aterperen baten bilasi. Juan Carlos Muñekazek dio, galtzerakoan gauden egoera kontutan hartu behar dugula. Ez baita gauza bera goizean goizgaltzea, edo iluntzen galtzea. Ikusi behardua berze, egoretan gauden. Klaro, ez da berdin galtzea, ba, bueno, igual irten gara mendira, goizeko sortxietan, eta ama biadira, orduan, ondino ba, badago argia, eta aukera dekogu batxera gueltatzeko, ikusi, berbesten mendizaleren bat orti dagoen. Gauza bera gartatzen bada, gaueko sortxietan ez berdina da, ja, igual ez da komenigarria garria mugitzea. Igual, gero eta gehiago galtzen gara. Orduan, igual, kasu horretan, hobeto da, geratzea bat topatu aterperen bat, eta hor gau pasatu. Teknologia berriek zer esan adute hauzionetan, izan ere komunikabidetan irakurri edo entzun izan hori dugu, mendian galdutako zenbaitek laguntza lortu duela telefono mugikorra zera Adituek, aparailu hauek eramatea gomendatzen dute, baina kontutan izan da, gainean daramagun tresneria erabiltzen jakin behar dugula. Hendea baldin badu, nikomendatzen dut, eramatea. Aparte ez, ez da bakarri mobila, balago, beste aparatu bat orain despedizino hundietan eta erabiltzen dana, GPS, eh, famatu hori. Asuntoa ez da aparatua eukitea, gero da manejatzea. Brujula bat, ez pagara kapaz manejatzeko, babersela manejatuko genuke GPS bat, ez? Eh. Eta, bueno, teknologia ez dago, txarto. Bestalde kontutan hartu behar dugu, gainean zenbat pisu enamaten dugu. Motxila eta janaria tauta beste, eta gainera telefonoa, eta brujula tauta, gauza pila badi ez, eh?